La Biblioteca Can Baratau s'apropa al tian al dia. Doncs comencem amb aquesta secció de la Biblioteca Can Baratau. Sempre, cada setmana, ens acompanya la seva directora, Marta Quer, i el que fem és saludar-la. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal, com estem? Bé, passant fred, ja toca. Passant fred, pluja, en fi, que així s'arriba millor el Nadal, eh? Sí, ja s'acosta, ja Amb aquestes dates i així, amb aquesta, allò de portar l'abric i tot plegat, doncs uh, entrem en el Nadal, però no, avui no parlarem de Nadal, ens ho guardem per l'última secció d'abans de, de les festes. I de l'any. I de l'any, exacte, que suposo que des de la biblioteca doncs, tenim molt de material per poder prop per aquestes festes, allò com sí, toca. Sí, sí, sí, des de receptes a recursos per decorar les taules, però això ja ho explicarem la setmana que ve. La setmana que ve ja ens hi posem en matèria. Avui, però, eh, doncs, eh, anem a la biblioteca, però no per agafar el recurs d'aquell habitual, que són els llibres, sinó per agafar un altre recurs. Sí. Avui, a veure, al món de les revistes, eh, segur que tothom que ve a la biblioteca ja sap que els tenim, però el que m'agradaria era comentar que és un recurs molt bo per complementar moltes vegades les lectures que fem. No? Uh -huh. eh, és molt fàcil, doncs, si marxem de viatge, agafar una guia de viatges o sí. si volem fer doncs, això un bon dinar de Nadal, buscar un bon llibre de receptes. Que, de fet, això ho fem bastant, això de, de no comprar-nos, per exemple, una guia particular quan anem de viatge o un llibre quan volem de cuina o quan volem fer un menjar especial perquè sabem que està a la biblioteca, no? Sí, sí, clar, a més a més, com que acostumen a ser llibres que n'aprofites una part eh, uh -huh. petiteta clar. o, o puntiteta, o ser activa, si vols dir-ho així, Clar, és millor tirar de la biblioteca. Però moltes vegades eh, la informació que contenen, per exemple, els guies de viatge mm -hmm. és molt correcta, és molt bona, però no té aquell punt d'aprofundiment que pot tenir una revista, mm -hmm. per exemple. No? Llavors és aquí on tot, volia, on tot volia aprofundir avui. De fet, la Marta ve carregada amb tot tipus de, de revistes i d'aquelles que bé, per les butxaques, allò que sempre en parlem, no? sempre fem referència al, al tema de la butxaca en aquests temps de crisi, perquè complert una, una revista setmanament o mensualment, a vegades costa. Home, les subscripcions tenen el seu cost, és evident, sí. i és no sempre se li treu tot el suc a la revista, no? A veure, són revistes que contenen molts articles de molts, molts temes diferents i potser tenim dels, no sé, eh, dels 30 articles que hi ha, potser 5 que ens interessen i els altres no. I la gent pot valorar, doncs, la necessitat o no de subscriure-s'hi. De totes formes, la biblioteca, doncs, com a entitat que vol garantir l'accés a tothom a la cultura i a la lectura, doncs estem suscrits a més de una quarantena de títols. Déu-n'hi-do, no? Sí. Intentem que siguin, a més, més títols que toquen pràcticament, insisteixo en això de pràcticament, eh, mm. totes les temàtiques. No les podem tocar totes, evidentment, per espai, però sí que intentem tenir un tastet de, de totes les temàtiques. De fet, començàvem amb el tema dels viatges, de fer la Marta ens feia aquesta referència a les guies i tot plegat, perquè veig que la primera que tens aquí sobre aquesta pila és una de mítica, Sí, és l'Altair, la revista d'Altaïr, que seguríssim que molts, almenys, l'hem sentida anomenar. Sí. Eh, a poca gent se li passa pel cap que pot servir de, de, de guia de viatges, mm -hmm. no? Però realment és una, una d'aquestes revistes que surten molt quan la gent fa viatges lluny. Clar. O no tan lluny o, o, o més llargs, no? Perquè, de fet, són revistes, el que en diem, monogràfiques. És a dir, que tota la revista parla només, doncs, en aquest cas que té portat, doncs, del tren transibarià. Que interessant, no? Perquè a més, jo crec que tot i que no anem de viatge, no? Perquè doncs això com dèiem, no, hi haurà qui es pot permetre un viatge d'aquestes característiques, però hi haurà qui no i per exemple, jo, no? Doncs que a mi m'agrada tot, tot i no una de viatge, doncs els programes de televisió de viatges, les lectures, no? Que d'alguna manera viatges amb aquestes jo, revistes, dir. no? És com el canal Viajar, no? Clar. És saber en un sofà ben tranquillet i anar viatjant pel món a través d'aquestes revistes. A més la... és veritat que en aquestes revistes, per exemple, aquesta que t'estic comentant dalt ahir, no, no trobaràs no? El, els hotels o, o, o les rutes, però sí que et pot explicar doncs, a rutes gastronòmiques o mira, aquest estava mirant i per exemple t'explicava l'origen del famós tren, no? mm. com es va construir... O sigui, se en més articles. en el contingut, no? perquè la guia sí que és veritat que serveixen molt i molt bé doncs, per recomanar-se hostals, per recomanar-se els llocs on anar a dinar per fer moltes recomanacions no més pràctiques. que a mi aquest aquesta revista jo veig que és més en veure, el contingut. Una... No? Sí, és això. Són articles que potser descobreixen llocs que no són tan turístics, Clar. però que valen molt la pena, que tenen la seva història, que són preciosos i que són doncs, llocs on potser val la pena desviar-te del teu recorregut original per anar-los a veure. És un recurs que es fa servir molt i que recomanem. I de fet, Igual que a l'Altaïr, en tenim d'altres que també parlen de viatges, uh -huh. com el Descobrir Catalunya, no?, més, sí. més centrat a casa nostra, sí. que són un, un complement, és a dir, no, no... Potser com a guia única no la farem servir, però sí com a complement de... No? Potser, jo crec que més en, en els preparatius del viatge, no? O sigui, potser no és allò que ens ho portarem sota el braç, però sí que a l'hora de documentar-nos sobre aquella zona que volem visitar, doncs quina millor manera que aquests monogràfics que fa el taïr, no? sí, no, és a dir, sí que també ens la podem endur sota el braç, no? Sí, sí, hi ha molta gent a la biblioteca que se la endur sota el braç, perquè sí que a vegades quan llegeixes un article a Síts en el mòbil, però quan estàs allà, no sé, ara estic podem un número de Rússia, no? quan estàs al mitjast de la Plaça Roja, llegir aquell article sobre la història d'aquella plaça. Home, doncs també té el seu no? Té un té un que. Exacte. Passem de viatges. Sí, passem de viatges de la diguem-ne col·lecció, no, editorial del Descobrir Catalunya i el Descobrir Cuina, mm. val? que és una altra d'aquestes uh, revistes que complementa els llibres de cuina perquè uh, a part de receptes hi escriuen, doncs això, cuiners de renom on t'expliquen trucs, t'expliquen doncs, botigues on anà a comprar aquells uh, no, aquells no productes, sinó aquelles, aquells estris que fan servir mm -hmm. els cuiners que no sé què, o t'expliquen fires, o va una miqueta més enllà del llibre de receptes. Allò, també, no? tendències dins del món de la gastronomia que existeixen, eh? O sigui, que es posen de moda certs productors o, o cuina d'una manera o d'una altra, no? Sí, sí, i és això, barrejat amb, amb receptes que tu pots guardar i pots anar fent, doncs tens articles d'opinió sobre no sé, doncs mira, ara t'he portat un que és especial de vins i caves, no? Uh -huh. doncs tot... Mol, molt idoni, no? Per aquestes, sí, dates. aquestes dates. ja <ríe> és el que toca. Sí. I mira, per exemple, pels que són amants del vi, tenim aquesta altra revista de copatges. Ah. No? que al món del vi també cal dir que en l'àmbit de llibres a la mm -hmm. biblioteca hi tenim poqueta cosa però en canvi tenim aquesta revista de copatges, que a més a més és en català doncs que ens dona una entrada en aquest món dels vins, no? a tots els que els agrada fer els tastos. Que a més, aquí, Tiana, doncs, hi ha molta tradició, bàsicament també perquè hi ha diversos cellers que, que tenen les vinyes aquí a casa nostra. No? I tenim uns quants vins d'aquí a casa. Pla, sí, sí. O sigui, que és molt interessant endinsar-nos i, com tu dius, d'alguna doncs, manera les revistes també poden ocupar un lloc que a vegades els llibres no ocupen. No? Aquell buit que potser hi ha, doncs, l'ocupa una revista. Són, són no? complementaris. També m'agradaria comentar que això no, no ho he dit abans, és que, clar, el problema de les revistes és que el títol de la revista és, per exemple, Copatges. Hmm. Però què hi ha dins d'aquesta revista? Clar. No? És a dir... La descripció. Volem la descripció. Exacte, no? no? És a dir, tu quan vas a buscar un llibre de, de receptes, si ens diu eh, 36 ençalades amanides per fer l'estiu, ja saps ja d'acabar, no? Ja ho saps. Però les revistes, com que tenen molts petits articles, clar. és difícil. O sigui, t'hi has d'aparar més, no? El que passa que les biblioteques el que fem són el que nosaltres en diem buidats de revistes. Uh -huh. Que no és res més que agafar els títols dels articles val, i capturar-los de tal forma que quan tu busques uh, no ho sé... Fas una, una recerca, com dèiem, dels sobre, vins, no, per exacte, sobre els vins del Maresme... Si en una revista que tenim nosaltres surt un article que parla dels vins del Maresme, te'l recuperem. O sigui, que això també és molt pràctic, no? De, realment ens estalvieu molta feina. Bé, és la nostra feina. <laughs> no, però que és això, és bo saber-ho, no? De dir, escolta'm, que sí. és que a vegades... Uh, I ara estic pensant amb els estudiants, eh? Ara mm -hmm. estic pensant, per exemple, en un estudiant que hagi de fer una, un treball sobre història. Els llibres d'història acostumen a ser allò... És a dir, contundents, que, contundents. molta història. Sí. I a vegades, per la informació, pel nivell d'informació que han de donar, no són adients. Però, en canvi, eh, hi ha revistes com aquesta d'Història i vida, per exemple, uh -huh. que van explicant petits capítols, no? Jo què sé, doncs un capítol de... A més de... que s'explica d'una altra manera, perquè no és el mateix els textos que trobem potser en una revista que els que trobem en un llibre, no? Perquè, clar, la història, per exemple, suposo que la intenten fer, no sé si dir més amena, no? Però sí, menys feixuga, no?, que en un llibre. Clar, a veure, l'escriptura d'un llibre no és el mateix que una revista, perquè la revista suposa que és més eh, efímera, no?, mm -hmm. el, el contingut. Més allà per tots els públics, no?, que se'n diu a vegades... Sí, de, depèn de la revista, eh? Però sí, llavors, clar, el, el, la gràcia és poder-li treure el suc, doncs això, doncs per si has de fer un treball d'història, uh -huh. no cal que te'n passis el totxo de, de 500 pàgines. Són que igual aquell article d'aquella revista parla sobre l'imperi romà, ara m'ho estic inventant, i et va perfecte, perquè són una pàgina i mitja i t'explica, doncs, un capítol d'aquest serveix, per no? exemple. De fet, ara estic pensant amb aquestes revistes que ens han recomanat de, de gastronomia, vins, etc. Jo suposo que en els últims temps hauran guanyat adeptes, no? perquè ara que en els mitjans de comunicació se'n parla tant de gastronomia, de restaurants, d'aquells de cuina elaborada, de vins... No sé si heu notat també que hi ha més interès. Han ampliat sectors de públic, diguem-ho així. És mm. a revistes que sempre han sortit molt. Eh? Vull dir, sempre han sortit molt. Però hi havia aquell tòpic, no? Les revistes de cotxes els treuen els sí. homes, les revistes de cuines i de vins els treuen les dones. Mm. I la veritat és que ha ampliat bastant. Perquè ara... O sigui, que l'home també agafa una revista Ho de cuina, de tot, no? Ho veus tot, ara de tot. Perquè, més a més, com que ja han introduït també el concepte de disseny, el concepte uh -huh. moda, és una cosa que... Va, anem a fer un sopat xulo. I tant homes com dones, si s'atreveixen si a posar-s'hi... <laughs> Després sortirà el que sortirà. Però s'ha intentat. Però ho intenten. <ríe> bueno, està bé, això és una bona notícia. Sí. Què més tenim? De revistes en tenim de tots els àmbits, eh? Vull dir, que aquí podríem estar-nos dies. Però també tenim, per exemple, d'aquests de... més, diguem-ne, destinats a públic femení, ara que dèiem sí, això dels rols, no? Sí. Segueixen existint. Però són revistes que també surten molt. Estic pensant, doncs, en el Copphermopolitan, uh -huh. no? Estic pensant en la revista ELL que són de moda. Que sí que és veritat que aquest tipus de revista potser no ens ve el cap que el tingueu a la biblioteca, no? O sigui, és allò de dir, no me la compro però on la puc anar a buscar? Doncs realment la podem anar a buscar a la biblioteca però no hi pensem, no? Però la pregunta és, i per què no hi pensem? Per què no pot estar ja, a la biblioteca? sí que és veritat. Sí que és no? veritat. A veure... Allò, a... allò dels tòpics, no? Sí, i a veure, és cert, és cert que hi ha moltes revistes que no les trobarem a la biblioteca però no per una qüestió de si vols dir-ho de nivell cultural uh -huh. sinó per qüestió d'espai. Bàsicament, <laughs> dir, no? Perquè no, bàsicament. no podeu estar subscrits a 100 revistes, no? Exacte, i ens agradaria, i ens agradaria. Però revistes, això, no sé, tenim el Jueves, per exemple, que també és una revista sarcàstica sí, sí. que potser algú podria qüestionar-se el fet uh -huh. que estigui a la biblioteca, però no deixa de ser una revista d'humor que arriba a molts públics com aquesta de Cosmopolitan, o diré com la de Cuerpo Mente, o la de fotogrames que tenim aquí al davant. Especialitzada no? en el cinema, o sigui que realment sí que toqueu molts pals, no? no? Des del punt de vista de les subscripcions. Ho intentem, ho intentem, i sobretot això, amb la idea de que siguin un complement dels llibres que tenim, no? Mira, ara mateix, estava mirant aquests dos de, de Mikasa, que és a allò, quan tenim una estona lliure i volem fer de manetes, no? Sí. Va, vull, vull redecorar la meva vida, me'n vaig sí. a Ikea, doncs no, no cal que vagis a Ikea. Pots anar, miques Pots anar a miques o idees. Sí, i són revistes eh, que et donen moltes idees. I fins i tot aquesta de, de, de Brico que sembla que sigui més destinada, si vols, als homes pel, pel tema material, és una revista que agrada a tots els públics perquè, a part d'ensenyar-te a fer mobles t'ensenya aquells doncs, recursos, aquell reconet recurs, no? que tens allà l'habitació, mort i desaprofitat, doncs aquí t'ensenya una idea. No? Sí, i allò és la gent com jo, que som de poques idees uh, decoratives, ens va molt i molt i molt bé. Perquè ja no cal que ens hi trenquem allò al cap, sinó que hi ha algú que ho ha pensat i que Exacte. ha trobat una solució per a aquell reconet no? I que segurament amb un llibre no, no ho trobaríem, no? Mm. Perquè sí que trobarem llibres de com fer mobles, però són allò, llibres... Que més destinats a professionals, Clar. no a amateurs. mm -hmm. no? Déu-n'hi-do, eh? Quantes temàtiques que tenim i totes que, que ens les enduríem a casa ja, no? Per fer un cop d'ull, perquè totes són temàtiques molt interessants, o sigui que, que ens hi podem perdre fins i tot anar a la biblioteca i estar tota una tarda mirant revistes, no? Sí, sí, i a més a més les que t'interessin de les pots endur a casa, perquè de fet, excepte l'últim número, totes es poden dur a casa, igual que els llibres, durant 30 dies. O sí, sigui, la revista la podem mantenir a casa durant 30 dies, que no sigui l'últim número, no? Perquè Exacte. tothom ho, pot, ho pugui consultar el mateix mes, no? Sí, L'últim número sempre es consulta, el, es consulta a la biblioteca, però els anteriors es poden emportar sense problemes. Fins anirà? i tot si hi ha la revista de labores de l'hogar que porta els patrons... Mm -hmm et pots endur la revista i els patrons per Mira. fer la jaqueta o el jersei o el punt de creu sí. i tornar-ho tot. Oh, molt bé, molt bé. Sí, sí. Doncs res, que et deixem carregada amb aquestes revistes, allò que te'n te vagi sota el braç. Veig que portes uns punts de llibre. Sí, aprofito per comentar que hi ha les lloteques al Maresme cada any. Editem el calendari de les biblioteques. Mm. amb un, Aquest any va acompanyat d'un pot per posar-hi llibres. Ah, molt bé. És un regal que fem a tots els usuaris de cara al Nadal. I a partir de quan? De ja? De ja. Molt bé. De ja, ja estem a ja els tenim a la biblioteca, així que... I això què és, un cactus? Sí, senyora, aquest any hem fet un cactus. Mira tu que esteu punxants, eh? Es fet... No, no, és per desmagnetitzar l'ordinador. Ah. Hem fet un, un pot pels llapis amb un cactus a i el punt de lliure amb el cactus per posar al costat de l'ordinador. Sí. Saps allò que diuen que les plantes xuclen sí. l'energia dels ordinadors? Doncs... Sí. Ah, molt bé, molt bé. Això. Què passa que el cactus és de cartró, però... Però el cartró també és natural, és d'origen natural, no? O sigui, Alguna que, cosa farà. Ja ens ajudarà, ja ens ajudarà es munta fàcil, no, això? Perquè veig sí, que sí. ara aquí fent manualitats dic que jo sóc bastant incompetent per a aquestes coses el muntem fàcil. Si no us en sortiu a la biblioteca us ajudem, però és fàcil, és fàcil <ríe> Molt bé, doncs a part de mirar i remenar totes aquestes revistes, a sobre ens en un regalet avui ens emportem aquest regalet que és un punt de llibre, més el pot per, per doncs, que també té el calendari doncs, per aquest 2011, eh? S estat, s estat es nota que s'acosten al risc. Molt bé. Mira, la muntat i l'ha deixat perfecta. Amb el càctus aquí. Marta, moltíssimes gràcies. Vinga, molt bon, Déu, bon dia. dia.